The new strong jewel gift to potion gifts mere mortals can only dream of possessing a ground that must be to be chosen Du lytter til her podcast på Aarhus Støn Mit navn er Nana Billkonsen og med mig har jeg Amelie Lovhansen. Ja, med øh, en lidt snottet eller sløj stemme i dag. Det er sjovt, som vi veksler var. Ja, det virker en sløj tid. Sådan lige, øh, lige det her semester, må man sige. Jamen, det er værd tror jeg. Ja, det tror jeg også. Men øh, alle de andre render sikkert også rundt, og er sådan et ja. så Det er bare hyggeligt. Det, det kan rigtig sætte stemningen. Ja, ja. Det er med mm. til at st skabe stemning, og man lige er sådan... <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> ja, vi skal nok klippe alt det klamme ud, bare roligt. Ja. <tryk> øhm, men øh, ja, tilgiv i hvert fald mig for at lyde sådan mm. en lille sal. Det gør jeg. Eller sådan lidt øh, snottet. Og vi skal snakke om kapitel 8, den fede dames flugt. Ja, i dag er det bare et enkelt kapitel. Mm. Mm. Og hvad bedre end at starte med et lille resume? Ja. Skal vi, ikke, skal vi ikke gøre det? Og du får æren. Tak, skal du have. Jamen, der er jo hverdag på skolen. Credits begynder igen. Og det er der tre aftener om ugen. Træning, i hvert fald på Gryffind Hold. <laughs> I hvert fald på Griffin, der holdet. Og så er skæveben efter Skabbers. Lavanders kanin dør. Hamione er lidt øh, ufølsom. det kommer vi ind på. Yeah. Og øh, så tager alle de andre fra Harrys overgang til Hogsmeade, som Harry selvfølgelig er lidt ked af, at han ikke kan komme med. Til gengæld får han en ret spændende snak med Lupus, mens de andre er afsted. Og så sker der jo så det til sidst, at Sirius er brugt ind på Hogwarts. Ja. Det var meget sådan punktform, det her resume. Ja, men det er jo... Altså, jeg har skrevet det på præcis samme måde. Er det rigtigt? Var Fuldstændig. Var det øhm, jeg tror faktisk, det er ord for ord det, der står i mit eget resume. Men det er fordi, det er sådan meget... <laughs> ja. Så var der på dage med det her. Så var der på dage med det her. Ja. Så var der på dage med... Altså det, det, er sådan... det er også et lidt stakato-kapitel, hvis ja. man kan sige det sådan. Det er ikke sådan ja. en lang scene, ligesom nogle af kapitlerne er, hvor det er bare en samtale nærmest... Der er et kapitel. Nej. Det her det er sådan over måske øh, tre uger eller sådan noget. Altså det virkelig lang tid, fordi nu er, det, nu er det jo hverdag. Og så er det de her små hverdagssituationer, som vi skal forholde os til. Det er derfor, at vi har et øh, helt afsnit kun til det her kapitel. Jo. Det er jeg glad for, at vi har gjort, for jeg synes også, at der er nogle detaljer, jeg godt kunne tænke mig at snakke med om. Ja, I hvert fald, når vi slår dem sammen, så er det ikke altid lige det, vi kan have med. Især det så interpersonelle. Uf, det er hoved, sådan et udtryk. <laughs> øhm, de ting, der sker personerne imellem, kan man ja. nogle gange godt komme til også overse især de sådan lidt mindre situationer. Og som du siger det her med Hemione, det er jo ikke tit, at vi får mulighed for at kritisere hende. Men jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at gøre det i dag. Ja, jeg har i hvert fald et, et par lidt negative ord, at sætte ord på i, mine, i mine noter. ja. ja. Men du siger, at du har simpelthen nogle interessante ting, du gerne vil snakke med mig om i dag. Det mig <laughs> ja, det lyder så alvorligt. <laughs> Nej, men det er det ikke. Men, men det er i hvert fald bare nogle ting, jeg undrer mig lidt over, og som jeg synes er ret interessant at snakke om. Mm -hmm. så, så det kan være, at vi skal gå i gang med næste segment. Og det her segment er jo det, der hedder magiske relationer. Yeah. I mangel af bedre ord. Det er så sexet. <laughs> ja. Æm, som sagt, hvis der er nogen, der har et bedre navn... Så er vi åbne. <laughs> ja. Men lige nu, der hedder det den relation. vi ja, de har virkelig brainstormet på det her. Det kan være, det der går galt, at der skal bare komme sådan en genial idé, sådan randomly, og så... Men lige nu, der hedder det simpelthen bare det. Ja. Og herunder hører vi så også den mengiske verden. Mm. Men ja, det handler jo om relationerne mellem mennesker. Og øhm, som du nævnte før, så er omdrejningspunktet af kapitlet handler jo faktisk om... Harry vil gerne til Hogsmeade, men Harry får ikke lov til at komme til Hogsmeade. Mm. Det, er jo, det er jo faktisk det, han tænker mest på. Ja. Øh, og så bliver han sådan lidt muggen i krukken. Det er en god cool udtryk. Øhm, muggen i krukken? Ja. Nå. Er det et sønderjysk udtryk? Nej, det er det ikke. Jeg Nå. tror, det er fynsk. Nå. Okay. <laughs> <laughs> øhm, men han er i hvert fald det her. Ja. Men der sker en masse andre ting, som er lidt mere interessante end det her med Hogsmeade, vil jeg mm -hmm. mene. Jeg havde overvejet, om vi skulle snakke om Hogsmeade i dag, men skal vi ikke, synes jeg. Fordi at... <laughs> Vi kommer slet ikke til Hogsmeade. Nej, jeg tænker også, lad os vente med at snakke om Hogsmeade, til at Harry rent faktisk kommer ind. Lige præcis. Ja. Det synes jeg også mere oplagt. Men øhm, det første, jeg har skrevet ned, det er hele den her situation med Ron, Skabbers, Hermione og Skivben. Ja. Og det ved jeg, det har du også noteret noget til. Yes. Og det er jo oppe i opholdsstuen, hvor øh, Ron han, øh, han nævner, at Skabbers er i hans taske, så Hermione hun skal lige holde sin kattlet væk. Og så sidder skævbenen så og stiger meget intens på run indtil den til sidst angriber tasken. skaber os, flyver ud af tasken og, og sådan, render ind under en kommode eller sådan noget. Og øh, skævbenen er lige ved at få fat i den. Det lykkes så ikke. Men, øh, men Ron bliver mega sur på hamioner og sådan lidt. Altså, vil du godt holde din klamme kat væk fra min rotte? Fordi han var der altså først, og han har det mega dårligt. Og hun øh, forsvarer ligesom sig selv, hvis øh, sige, at er katte. Det ligger altså i deres natur at øh, være efter rotter. Det er altså hans skyld. Ja, hvad synes du om det? Åh, <laughs> <laughs> oh, jeg har det lidt ligesom, når man kommer hjem til, til hundeejere, hvor at, øh, hun hopper op og ned af en og gør, og er mega grænseoverskridende, jeg er ikke så glad for hunden, og de så bare står og griner og siger, jamen den gør ikke noget. Ja, det kan du da se, den gør. <laughs> altså, <laughs> den træmmer livet af mig. Ja, altså, og jeg ved godt, det man mener er, at den bider ikke. Mm -hmm. men, men det, at den hopper op af mig, er nok. Og jeg synes, det er lidt det samme, Hermione gør her. At hun er sådan, jamen, øh, den gør ikke noget. Eller sådan, katten øh, gør jo bare det, som den, den skal. skal som kat, og, og jagte en rotte. Og det er sådan lidt øh, manglende forståelse for, hvor andre kommer fra. Og andres følelser. Ja. Fordi hun kan ikke rigtig sætte sig i Rons sted. Det er sådan lidt, ja, ja, det er fint, at det er din kats natur. Men hvis den spiser hans rotte, hvad betyder det, at det er dens natur? Derfor er stadig stadigvæk død, og det er et dyr, som han har en tilknytning til. Altså hvis det var skæveben, der ville blive et af en hund, så ville hun nok have det på samme måde. Ja. Men hun, øh, hun undskylder ikke engang. Jeg synes faktisk, at, øh, at det er virkelig øh, ufølsomt og hensynsløst over for sin ven, at hun bare afviser det på den her måde. Ja. Det virker som om dagen efter, da hun sagde, hvordan går det med skæve og sådan noget? Men det virker ikke som om hun rigtig godt forsøg på sådan, at stoppe skæveben. Generelt. Nej, det gør hun ikke. Det er faktisk de andre inde i opholdsstuen, som jagter skævebenen mm. for at stoppe katten. Så, øhm, så men nej. Jeg, men jeg mener også generelt, at altså hun kunne jo have holdt den op på sin opholdsstue. Det er en ret klog kat, så jeg kunne forestille mig, at den kunne komme ud. Øh, men hun kunne også have forsøgt at fortrylle den. Okay, nu sørger vi for, at den kun spiser vegetarisk. Ja. Der findes ikke en, en besværelse for det. Det ville ikke overraske mig. Men hun prøver ikke. Hun er bare sådan, det er den natur, jeg gider ikke gøre noget ved det. Og jeg ved godt, det her det er sådan et long stretch, men det er lidt ligesom altså, de der generelle ting, man kan sige, men sådan er drenge, eller, yeah. <laughs> eller sådan er mænd, eller sådan er boys, kvinder. Boys must be boys. Ja, ja, sådan ja. noget. Er sådan, det er bare et rigtig dårligt argument, Altså især fordi det er en magisk kat. Ja, jeg, jeg synes, den har potentiale for noget mere. Hun, hun tager i hvert fald ikke øh, den her problematik op og gør noget ved det. Og det fortsætter jo så også lidt til... Til Binky. Til Binky, ja. ja. Som er Lavenda Browns kanin. Vi får en melding om, at død den her dag. Ja, lige præcis. Dagen efter, at det her sker med, med skabbers og skabbenet faktisk, tror jeg. Ja. Og de, de opdager alle sammen, hun står og græder, fordi hun har lige fået et brev derhjemmefra. Og Hermione spørger, Åh oh nej, lavender hvad er der, der er sket? sket?" Hun fortæller, at min, min kanin er blevet dræbt. Og sådan, ej, men det er det... En rev, skal lige sige øh, Siger hun det allerede? Ja. ja. det er jo lige meget. Øh, så siger hun, det er hun virkelig ked af. Og så kommer Lavendom med den her. Ej, så har hun ret hele tiden. oh nej, jeg havde jo Det ja, er Lige præcis. Ja. Jeg havde fået at vide, at det her det ville ske, og det skete noget frygteligt den 16. oktober, tror jeg det er. Og så skete så det her. Og så begynder Hamion så. Nah, men, men frygtede du, at Binky ville dø? Og så siger hun, hun frygtede, at et eller andet ville ske med Binky. Og så siger hun, at nah, du frygtede, at altså var Binky en gammel kanin? nej nah, men han var en unge. Så var den, Hvorfor er du så bange for, at han dør? Altså hun fortsætter med den her argumentation, mm. i stedet for at overveje, prøv at høre, der står en person, som er i sorg. Ja. Det kan godt være, det er over en kanin, men man skal ikke sådan underminere andre folks følelser. Og det gør hun bare totalt, fordi for hende er argumentet vigtigere end sorgen. Ja, og Hermione har jo ret. Altså sådan, det, det ja, ja. logiske i hendes argumentation er jo helt rigtigt. Mm -hmm. Det giver ingen mening, at Lavender har gået og været bekymret for sin Nej. kanin, hvis det er en lille unge. Og også alt det her med Trillovens profeti og sådan noget. Her, har helt ret. Det er bare virkelig ufølsomt det at hende at yeah. stå og sige det. Og lige det øjeblik, hvor hun har fået brevet. Ja, altså, ja det er gang, Altså. Det er noget andet, hvis hun en uge senere stadig går græder over sin kanin, så kan man måske godt ligesom sige, okay. Er du sikker på, at det er helt valid, at du har fået den her profeti at ved, og nu er jeg spot om bare yeah. at det shit, eller hvad? Ja. Yeah. Lige jeg præcis. tror også, jeg vil spørge, sådan, handler det her om noget andet? Mm -hmm. Altså sådan øh, fuld medfølelse til folk, der har et kæledyr de holder meget af, men, men hvis man sådan er i sov flere år efter, for eksempel, så, mm -hmm. så vil jeg sige, at der noget galt. Jo, jo. Øh, så der, altså jeg mener bare, der er også forskel på, hvornår man gør det. Hvem gør det lige, da hun har fået det at vide? Lige præcis. Der skal man måske bare holde sin kæft. Ja. Men det var noget andet, hvis, hvis hun stadig gik og græd over det lang tid senere. Ja, eller i hvert fald begyndte at bruge det som en argument for at spotte om, at virkeligt. Det, øh, ja. Det er i hvert fald det der med at respektere andre menneskers sorg og ja, deres ja. følelser, og det kan hun bare overhovedet ikke. Og mm. det er sjovt, for de normale. hun faktisk ret god til sådan at ja. sende andre mennesker, altså især Harry, hvis han har det dårligt. Er det hun er en af de bedste til, faktisk? Ja. Men det er rigtigt, lige i den her situation, der gør hun det ikke. Mm -mm. På nogen måde. Og jeg tror, det handler om, at uh, Lavenda Brown siger det her med tvil og mm -hmm. Og jeg tror også, det handler om, at hun er uh, irriteret over Lavenda Brown i det hele taget. Altså jeg ja. tror ikke, hun bryder sig om hende. Nej. Det tror jeg godt kan være rigtigt. Men jeg tror måske også, at hendes adfærd på den her måde, meget sådan logiske tilgang til tingene, mm -hmm. gør, at de andre piger har et problem med hende. Sådan generelt. Ja, hun har jo generelt svært ved at få pigevinder. Ja, det er kun Jenny og Luna, hun får senere. Mm -hmm. Og dem har hun jo ikke rigtigt på det her tidspunkt, tror jeg. Nej. Så ja, hun er, hun er i hvert fald del af problemet selv. Og det er det der med, jo jo, det er godt, du er klog, og det er godt, du har totalt gennemhåle en anden persons argumentation. Men hvis du ikke... Måske skal du ikke gøre det lige, hvor de har ja. fået et brev, om at der deres død. Det er død. Det. Altså, hvis du ja. har empati, hvad fanden... Altså, så kan man ikke bruge det til noget. Du har, kan i hvert fald ikke agere i sociale relationer, hvis du bare opfatter på noget. Det er sådan et øhm, Sheldon Cooper-agtigt Big Bang Theory. Nå, ja. ja. <laughs> på en eller anden måde. Hvis man kan sige, det er sådan. Men ja, det var min tanke mm -hmm. om Hermione. Ja, men jeg er meget øh, enig. Det er, også, øh, det er faktisk også meget det, jeg har skrevet ned. Mm -hmm. Og Ron har jo også, Ron siger til... Lavender. Du skal ikke lade dig gå på af hende Hermione har ikke respekt for andre folks kæledyr Nej. Og der har han jo faktisk ret altså, Det har han decideret ikke Nej. Det, Sådan er det jo bare ja. mm. Dyr dør Og angriber andre ja, der er hun, hun er meget rationelt mm. mm. Noget andet Jeg synes vi også lige skal vende Det er kvittigstræningen mm -hmm. Tre gange om ugen ja. <laughs> Hvad tænker du om at De skal træne så meget Er det fedt eller er det for meget Altså, jeg vil personligt ikke byde mig om det. Nej, men hvis nu så var en fritidsaktivitet, du godt kunne tænke det? Altså, Harry elsker det jo. Så jeg tror, han synes, det er fedt, men jeg forstår ikke, hvorfor det skal være. Altså, de bliver altid placeret på det tidspunkt, hvor vejret bliver virkelig dårligt. <laughs> yeah. Og de har ikke nogen sådan. Øh, yeah. altså, de har ikke nogen arena indendørs, så de skal flyve udenfor. Hvilket yeah. øh, heller ikke rigtig giver mening. Noget helt andet. Min far han, øh, han flyver modelfly. Og når I venter. Så har de altså sådan en inddags hvor det flyver, det med modelfly, fordi ellers så godt de jo i stykker, når det er lortevejr og vind og sådan noget. Så det er sådan... Jeg, jeg tror, det ville give lidt bedre mening, hvis de kunne gøre det indenfor, måske. Ja. Når det sådan er oktober, november, december. Muligvis. Ja. Det havde det. Helt sikkert. <laughs> Men så havde vi ikke haft alle de her scener i de regn og sød og... Øh, både helt ind til underbukserne og mm -hmm. alle de der scener der, og Harry går med mudder Fodspor hen er gangen og sådan noget. Så jeg tror også, det er måske lidt et øh, skriveværktøj. Det er det nok for at gøre det mere dramatisk. Ja. Jeg tænker, at det andet er mere sikkert. Det virker dog ikke rigtigt som om det er noget, kan tænker på i den her verden. eller. Sikkerhed tæller generelt ikke så meget, nej. Nej. Arbejdstilsynet vil nok have rimelig mange øh, anmærkninger. Ja, det har du ret i. Men hvad tænker du om det? Jamen, øh, jeg, jeg tror, jeg er altså en lidt øh, dilemma, fordi at, øh, jeg ved ikke... Øh, jeg synes jo, det er fedt, at man har en fritidsinteresse, om det så er sport, eller musik, eller hvad det nu er, men noget, man ligesom går op i, og jeg synes også, at man som forældre skal støtte børn mm -hmm. i det, og på skoler skal som de her give mulighed for det. Så på den måde er det jo meget fedt, men jeg er også sådan lidt, ah, hvor meget skal man lige presse de her unge mennesker? Han er stadigvæk ret ung. Han ja, skal veldig. også få lavet lektier. Man hører også, at han kommer tilbage, der er sent om aftenen, så skal han til at lave sit øh, astronomikort, Ja, det er rigtigt. Jeg synes også, det lyder som om det er en hård hverdag Han har med både undervisning og lektier Og så kvittigt så mange gange om ugen Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Altså jeg tror, de har det er virkelig, virkelig mange lektier ja. Og det er også forholdsvis mange timer Især sådan en som Hermione så... ja, Hun er jo så helt ekstremt mange ja. timer Det kan man sige, det har hun så også selv valgt jo. jo. Ja. Men, øh, men ikke desto mindre virker så det er, Som om de er ret overbebjødede Det påstår de i hvert fald Når det er, vi møder dem i de der senere, hvor de sidder og laver lektier mm. Så lyder det forfærdeligt Nej, det kan du egentlig godt have ret i. Hvad jeg overvejer til gengæld, det er, hvilke andre fritidsaktiviteter er der på skolen. Hvad andet kan man lave en Quidditch? Måden. Uh, uhuh, det var et godt spørgsmål. Kunne man forestille sig, at der var nogle danse-timer? Ja. eller? der er et kor. De har et skolekor. Det er rigtigt. Det ser vi i starten af film 3, gør vi ikke det? Jo, det mener jeg faktisk. Vi ser, vi ser der, møder der aldrig bøgerne, tror jeg, men, men vi ser det der i den første, ja. i, i starten af, af bog tre. Så får for, øh, for Snopbevom jo i bog seks en lille klub. Ja. for udvalgte elever, det er der så ret meget galt i, men det kan vi tage til den tid. <laughs> øhm, så er der selvfølgelig også DA i bog 5. Ja, det er rigtigt. Den er så bare utrolig ulovlig. Ja, det er jo så det, som hmm. de selv faciliterer. Så spørgsmålet er noget af, hvad er der, som skolen faciliterer af fritidsinteresser? Ja. Jeg kunne forestille mig, at der måske også kunne være sådan en spilklub. Ja. De har sådan et eller andet cool spil hvor de sådan kuglerne spytter på hinanden. Kan du, kan du huske det? ja, spytkuglerne. Spytkuglerne, ja. Jeg kunne forestille mig, at de har sådan en klub. Var Snape's mor ikke præsident af den? Uh, det kan jeg ikke huske. Måske. Der er et eller andet, der siger mig, at hun havde ja. vundet mesterskabet. Eller ja, yeah. sådan et eller andet. De der spytkugler, men det kan godt være til fejl. Men jeg kunne godt forestille mig, at der var sådan noget, eller troldmandskak, eller noget dans. Håndarbejder måske. Men nu hører vi selvfølgelig kun om de ting, som Harry han Hermione. I noget, måske. Hun starter jo selvfølgelig også sin egen øh, fritidsforening. Det er rigtigt. I Bofem. Ja. Det, <laughs> det glæder jeg mig også meget til at få snakket om. Ja. Den er også lidt en problematisk størrelse. <laughs> ja. Men øh, den tid, den glæde. Ja. Ja, nej, men øh, altså, jeg har egentlig ikke en, en klar holdning til det her med, om det er for meget. Altså, men det er rigtig, at han er kun 13 år. Jeg tror måske bare, jeg tænker lidt sådan, hvor er den der voksenstyring lidt på at de her børn ikke går ned med stress. Altså, at de både skal lave lektier og gå til fritidsinteresser. Og Den tror jeg ikke, er der. Nej, det virker, som om de er meget overladt til sig selv. Ja. er nok min pointe. Jeg tror, de er sådan generelt meget overbevjørtet. Jeg tror også, de har det mere fedt på mange punkter, men jeg, jeg tror mm -hmm. også, at det er hårdt arbejde, og jeg tror, der er meget læsning. Og ja. Egentlig. Så tror du, har en pointe der. Ja. Faktisk. Ikke desto mindre. Du havde også noget med dommeldor, havde du ikke det? Jo. Det er fordi, at jeg undrer mig lidt over det er Nu vi er vi til sidst i kapitlet mm -hmm. Hvor at eleverne kommer tilbage Efter al hendes aften Og op, på, op mod hvad hedder det, Dormitory øhm, Deres øh, opholdstue yeah. Hvor de skal ind, og så er den fede dame væk Fordi mm -hmm. billedet er blevet flinset fuldstændigt yeah. Og så er der jo Hvad sker der? Hvad gør vi? Mm -hmm. Og så siger Percy Få fat Lige efter træder Dommeldå ud <laughs> af sådan et... Øh, en eller et ja, eller Ja, altså sådan noget, der hænger på væggen. Ja. Og så tænker jeg bare sådan, hvordan kan han komme så hurtigt? Altså, er der, har han lagt en eller anden besværelse over citatet, for fat i professor Dumbledore for eksempel, som mm -hmm. Percy siger, eller, altså, eller at, at har malerierne nået at advare ham? De kan jo gå hurtigt øh, mellem personerne, malerierne kan jo gå hurtigt mm -hmm. mellem hinanden, så de kan jo ret hurtigt komme op på hans kontor og advare ham. Ja. Eller hvordan... Altså, hvordan øh, eller ved han, at Sirius Black er kommet ind? Altså jeg, jeg, jeg undrer mig lidt over, hvordan kommer han så hurtigt frem til stedet? Jeg tror, at øh, der, hvor den, den fede dame, hun står og diskuterer med Sirius Black, det gør hun jo nok et stykke tid, fordi han, han vil ind, og han mm. har ikke noget kodeord. Det er egentlig sjovt, at hun ikke sådan slår alarm. Kan man ikke det? Fordi mm. det er jo en voksen mand, som hun ikke kender, der ved ind. Ja. Det, det, ja, det, det kan være, at alle kan skal. få lov til at komme ind, bare de har det kode, det tror jeg måske, at det er konceptet, at man skal ikke dømme, om det er et barn eller en voksen, eller hvordan de ser ud, så længe de har ja. et koder. Ja. Det virker i hvert fald sådan ja, ud fra, det er jeg har læst. Men alle de andre portrætter har jo nok set den her diskussion, og det øjeblik, hvor han bliver voldig, kunne jeg forestille mig, at der er en af dem, der løber op til professor Dommelovs kontor og fortæller ham det, eller leder efter mm. ham på skolen, så jeg tror, det er portrætterne som har informeret ham. Ja, og det har de jo nok gjort. Det er, altså, det tidspunkt, hvor vi ser portrættet, er måske fem minutter efter, at det er sket. Det er rigtigt. Der kan de jo godt have nået og hente ja, ham. i hvert fald et par minutter, tror jeg. Det er ikke lige sådan sket. Fordi så vil han jo måske stadigvæk være i nærheden. Det er jo nok ret i. Det er i fordi jeg tænkte, at vi altså, i øh, syren der har Voldemort jo lagt en besværgelse over øh, navnet Voldemort. Mm -hmm. Så hvis der er nogen, der siger det navn, det er så, altså, så er der en sporing på, så ja. kan de sådan komme med det samme og dræb dem. Mm. Men det kan jo være, at han bare har altså, en anden fornemmelse for, hvad der sker på skolen, at han netop kan høre, hvis han bliver samtalet om. Jamen det var nemlig det, at han har sådan et overvågningsprogram, sådan at han kan høre, når han bliver <laughs> nævnt i samtaler. Jeg synes, det, det vil jo være lidt creepy. Det vil, jeg jeg vil håber det ikke, for det, det ville ikke være sådan særlig passende. Jeg tror det ikke, Ej. men jeg tror godt, han kan have en fornemmelse for, hvor der er behov for ham hende. Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle fungere sådan rent praktisk, men jeg tror godt, han kan mærke, at hvis der er behov for ham, så dukker han op, medmindre han sidder og hygger sig med nogle strømper eller et eller andet. Det, han, eller hører noget kammermusik. Så kan det godt være, at der går lidt længere tid. Men, øhm, men jo, jeg, jeg tror, han har en anden fornemmelse for det. Men jeg kunne godt forestille mig, at det er portrætterne, der simpelthen gør det. Ja, det tænker jeg. Det må være min forklaring i hvert fald. Og så er der jo den her situation... Mens de andre de er hoksmæssige. Ja, med Harry og Lupus. Lige præcis. Ja, lad os snakke lidt om det. Ja, fordi Harry, han går jo sådan et formålsløst rundt på skolen, og han er jo bare så mega og når han ikke er kommet med. Mm. Ej, det er det værste, der nogensinde kunne ske. Og så skulle han sidde oppe i opholdsstuen sammen med sådan nogle små elever, eller så bare sidde og. Nej, det kan han bare slet ikke. Han, kan slet ikke. Ja, han er jo ikke under sig selv. Ja, det er det værste, der kunne ske. Det altså, jeg kan var... godt forstå, at det er træls. Men... Ej, ja, det er jo ligesom, hvis man fik at vide, man ikke må komme med til... det ved ikke, bongbongland eller sådan noget. Jeg kan da nogensinde været der. Men hvis der var en skoleudflugt eller sådan noget, og man skal blive hjemme, det er vel lidt det samme. Mm. Men han blæser det virkelig op. Det er mm. hovedpointen i det her kapitel, det er, hvor synd er det for mig, at jeg ikke må komme med, og professor McGonagall ikke har givet mig lov. Apropos, synes du ikke, det er nok, at hun ikke giver ham lov? Jo, altså jeg tror, grund til, at hun ikke giver ham lov, er nok lidt en anden, end det han tænker, det er. Ja. Fordi Harry tænker, at grund til, at McGonagall ikke giver ham lov, det er, at reglen hedder, at en forældre eller værre skal skrive ja. under. Hun er strid. Ja, og så hun er bare strid fordi hun er regelrytter og ikke vil hjælpe mig i den her situation. Hvor jeg tror, at prof. McGonagall vælger ikke at skrive under, fordi hun er bange for, at der skal ske ham noget, med, altså at Sirius Black finder ham i Hogsmeade. Mm -hmm. Fordi der ikke er den samme sikkerhedsforanstaltninger. Ja, jeg kunne også godt forestille mig dog, at der er nogle juridiske begrænsninger. Altså man gør, at, at hun bare ikke kan give ham den tilladelse, fordi det er det, der står. Og hvis hun skriver det, så er den ikke valid. Ja. Jeg, jeg tror, hvis øh, han havde fået en underskrift af Dean Thomas, der ville lave mm, forfalt, en der, så tror jeg, at det samme ville være sket. Jeg tror simpelthen, at de havde opdaget det. Hvad hedder det? Han spørger jo også ministeren for magi, mm -hmm. da de snakker sammen. Og han siger også, nej, så jeg kan også godt forestille mig, at han måske lige har sendt et brev til ja. Hogwarts. Bare lige så jeg ved det. Harry prøver at få en øh, tilladelse til mm -hmm. at komme til Hogsmeade. Det skal ikke give. Nej, det er præcis. Spørgsmålet er også hvis sådan noget, han har fået en tilladelse af onkel Vønner om han rent faktisk havde fået lov. Det er nemlig det, jeg tænker. Ja, det er heller ikke det er sikkert. Det er faktisk i tvivl om, han ville. Ja, det ville han nok ikke. ikke. når de har stillet de foranstaltninger op, som de har, og så skulle han jo have en dementer med sig. Ja, det vil han nok ikke synes var sjovt. Nej, det, eller i hvert fald en lærer eller et eller andet. Ja. Det ville også være lidt mærkeligt. Så sandsynligheden for, at han ville få lov, er ret lille. Men jeg tror mm. også, at der er rent sådan kunne være et juridisk problem med, at hun skulle underskrive den. Ja. Fordi er jo ikke hans verve. Så det kan være, at der er en eller anden magisk foranstaltning på det. Ja. Hvis man prøver på at fuske med reglerne. Det kan godt være. Måske. Men ikke desto mindre, så går han rundt på gangene og står lige pludselig på professor Lupus. Ja. Som God gamle Lupus. God gamle Lupus, som godt kan se, at han er lidt ked af det. Ja. Ja. Og så bliver han inviteret ind på hans kontor og får vist den der Grindelow, han har mm. i et akvarie. Møder vi igen i næste bog. Mm. Ja, det er der, hvor de prøver på at gribe fat i ham, mm -hmm. nede i vandet, og så sidder de jo så og snakker over og kop te. Ja, det gør de. Og Harry, han har jo det her spørgsmål, som han har gået med længe, som er, hvorfor at han ikke fik lov at prøve at besejre den her bugger, ja. at de har om den, i mm -hmm. forsvar mod kræfter, når alle de andre elever fik lov. Han har jo tænkt, at Lu Lupus simpelthen tænkte, at han var en kujon. Det og, det, og det tænker han jo også, lige inden han rent faktisk stiller spørgsmålet. Er, ja. er det, fordi han tror, at jeg er en kujon eller hvad? Ja. Og så svarer Lupus jo, at øh, nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at han var bange for, at bøkkerne ville blive til Voldemort og simpelthen ville skræmme livet af alle de andre elever, fordi det ville være for, for voldsomt for dem at skulle stå der med Voldemort i rummet. Voldtevort. Voldemort <laughs> ja. ja, jeg ved ikke. Al altså, er det rigtigt? Altså, jeg tænker, at uanset hvad... Når man har at gøre med den her Bogart, så er det jo en kæmpe risiko. Han ved jo ikke, hvad nogle af de her unge børn Nej, er bange for. Det tænker jeg også. Altså, det kunne lige så vel have været Neville, der så Voldemort, eller Bellatrix Lestrange Strange, for den tages skyld, fordi det er også nogen, der har virkelig skadet ham. Det behøver ikke være noget, du har oplevet i virkeligheden, for at det skal skræmme livet af dig. Mm. Altså personligt, der er jeg engang... Øh, jeg så mumien som, øh, som otteårig, og der så jeg ikke et halvt år, jeg var bange for, at der lige pludselig komme en anden mumie. Så det kan så altså godt lade sig gøre, at være <laughs> ja. bange for noget, ja. som man ikke har oplevet. Det har ikke ret stort trauma for dig som barn. <laughs> Fuldstændig. Ja. Altså, så, så det er ja. altså ikke, alle de andre børn kan lige så vel have nogle rigtig grimme følelser i forhold til, til Voldemort. De har jo familiemedlemmer, der er blevet myrdet. Ja. har hørt historier om ham, har måske læst om ham i bøger. Der er rigtig mange potentielle kilder til at være bange for Voldemort. Så det kunne have været hvem som helst af dem, der ja. så ham. Ikke bare Harry det vil også Lufus ved jo heller ikke, hvad de andre har med Nej. i bagagen. Han kender Harrys forhistorie, men han kender jo ikke resten. Mm -hmm. Han ved jo ikke, hvad de alle sammen har oplevet, hver især. Nej. Og der kan jo have været nogen, der har udsat for nogle forfærdelige ting som børn, ja, ja. som han ikke ved noget om. Også noget, der måske er værre, en det, det er Voldemort, ja, der det, det en, hvis man har haft nogle grimme situationer i familien eller Præcis. et eller andet. Præcis. På en eller anden måde kan jeg godt sige, hans pointe, men på en vis så... Så giver det ikke rigtig mening i forhold til, hvad han ellers tillader, vel? Nej, det er i hvert fald, alle de andre børns frygt kunne være lige så slem eller værre. Ja. Tilfældigvis så er det sådan en banshee og en slange og en edderkop og sådan noget. Det er sådan nogle, sådan nogle klassiske børneting, man er bange for, ligesom den der mumie. Ja. Men det kan godt være, der gemmer sig noget. Ja, grund til, at jeg er også lidt ærgerlig over, at Harry ikke får lov til, hvis nu det havde været Voldemort. Det var det så ikke. Harry er jo så mest bange for en dementor, men Harry føler sig jo rigtig, rigtig, rigtig alene med det her Harry Voldemort-arrangement. Mm -hmm. Og, med, og, og altså med den historie, han har. Yeah. Og han har det rigtig svært med, at de andre ikke kan sætte sig ind i, hvordan det er at være Harry. Yeah. Og det kan man godt forstå. Så også derfor ville det have bare have været rigtig fedt for ham, hvis den boggert havde fået lov til at blive Voldemort, så de andre kunne se, hvad det er, han mm -hmm. møder gang på gang. Det er faktisk rigtig nok. Og det er egentlig også sjovt, at der ikke er nogen, der er bange for Voldemort. Altså, når man sidder og tænker over det, fordi ja. det er alligevel utroligt tæt på deres levealder. Og de burde også være påvirket af alt det her, der er sket, selvom det ikke er sket for dem. Det virker lidt som om, at okay, nu er de blevet født, eller er de, der er nok nogle af dem, der blev født, inden at han forsvandt. Faktisk alle af dem, tror jeg. De er alle sammen sammen, eller som Harry. Sådan cirka. Ja. Så lige inden han faldt. Ja, lige inden eller lige efter, jo. Ja. Og de burde også være mærket af det, for deres familie har været mærket af det er traumatiseret. Og det er jo ikke noget, man sådan bare glemmer. Nej. Det er i hvert fald nogle helt andre bekymringer, de har i deres verden, og det synes jeg det er sådan lidt pudsigt. Er det fordi, at øh, man simpelthen bare har lukket ned i samfundet efter, at voldmord forsvandt, og så har man ikke talt om det siden? Altså, at de har børn, selvom det ikke er så længe siden, men at, at deres forældre simpelthen ikke har i talesæt, hvad det er, der er sket det godt forud for deres fødsel. Det kan godt tænkes. Det er bare ikke den rigtige måde at håndtere sådan nogle ting på, fordi man bliver nødt til at have samtalen ikke, og forholde sig til det, fordi ellers så sker sådan nogle ting jo igen. Og det man... gør det jo her. Ja. Det gør det jo rent faktisk. Og, og især for altså, Slytherin-børnene. Ja. Og er jeg er sikker på, at der nok også er nogle af familien over på den side, som har opdaget, ligesom malfoy familien gør senere, at det ikke er særlig fedt at være på Voldemords side nødvendigvis. Ja, man glemmer det bare. Pakker det lidt væk, fordi det er for hårdt. Ja. Altså, og det er jo lidt sjovt, hvis vi ser på vores egen historie i forhold til hvad hedder, 2. verdenskrig, mm. hvor man har brugt virkelig meget energi på at sådan, i talesætte, og okay, hvordan forholder vi os til den her del af vores historie. Og ja, der. og både bøger film og film. Ja. præcis. Det kan sagtens tænkes, at man måske har gemt det her voldtemord lidt væk, i håbet om, at hvis vi ikke snakker om det, så sker det nok igen. Ja. Det er i hvert fald farligt, øh, at man ikke tør at snakke om det. Det er ikke den rigtige strategi. Nej, så er der jo også det her med, som du siger, at han er bange for dementoren. Ja. Og så siger Lupus, oh, hvor er det intelligent dig, Harry. Det er jo frygten for frygten selv. Wow, meta. <laughs> øhm, og så sad jeg og tænkte, ja, det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes, det er det, det værste, næsten, man kan være bange for. Det der med at gå mm -hmm. rundt og være bange for at blive bange. Fordi så kan det jo blive det hele tiden. <laughs> ja, jeg tænker lidt på Newt Scamander. Nu har vi jo inde og se The Crimes of Grindelwald, hvor at Newt han på et tidspunkt siger, at, at jeg bekymrer mig ikke, fordi så betyder det bare, at jeg bliver ked af det to gange. Mm. Eller et eller andet, noget sådan, et eller andet citat i den slags noget med, at det kan ikke hvis man tager så forårende på forskud, så er det bare dobbelt op på sover. Ja, præcis. Ja. I stedet for bare at vente til det sker. Mm -hmm. Og det er jo lidt det, Harry gør faktisk, at vi være bange for det, men jamen, jamen, Jeg forstår det... det godt. De er mega skræmmende. Ja, ja. Igen, det er jo ligesom at have angst, og så er sådan der panikangst, hvor man bliver bange for at få angsten, og så får den. Og så bliver det sådan en ond spiral. Man kan så sige, for Harry er det jo så en konkret fysisk ting, som gør ham angst. Så det er den, han skal holde sig væk fra. Men, men hvis det bare mere var sådan op i hans egen hoved, så kunne mm -hmm. det jo ske hele tiden. Så jeg vil sige, det der er det værste. Jeg vil hellere være bange for æderkopper, end jeg vil være bange for dementorer. Ja. Umenbart. Men altså, hvis nu vi siger, at dementorer er det her billede på en depression, mm. så giver det lidt mere mening, synes jeg, at han er bange for det. Fordi så er det jo en psykisk tilstand, som han er bange for at komme i. Ja, det er rigtigt. Jeg synes bare på ham igen, som vi også snakkede om dengang, da vi diskuterede det med toerne, at det, det virker mere som, som simpelthen en panikreaktion, angstreaktion, fra hans side i hvert fald. Men det kan jo være, at jeg bare læser noget helt andet ind i det. For mig virker det mere ja. som at det er alle andre, der får depressive tendenser. Og Harry får noget angst. Ja, ja. Det er i hvert fald sådan, det føles for mig, når han møder dementoren. Jeg synes i hvert fald, det var sådan lidt sjovt, at det skulle være særligt intelligent, som om det var en metafor. Og det er jo meget konkret. Ja, jeg forstår heller ikke helt, hvorfor at Lupus er så fascineret af det. Nej, jeg tror bare, han mm -hmm. gerne vil sige, at du er god, Harry. Ja. Du er noget særligt. Ja, ja, Klog det kan dig. godt være. Han har det jo også hårdt. Jeg... Jamen, 100 procent. Det skal vi da ikke underkende. Nej, nej. Men vi kommer mere ind på det her. Vi har jo inviteret en psykolog i studiet. Ja. Så øhm, jeg tænker, at det bliver i vores sæsonafslutning, at vi kommer mm -hmm. til at, at runde det her igen. Lige præcis. Hun har nok lyder lidt mere klogt at sige om den vi har. <laughs> ja, det tror jeg også. Det, tror jeg ja. også. det er også. det der med, når man taler ud fra egen følelse og ikke øh, egen viden på samme måde. Jeg tænker i hvert fald, at hun lige kan øh, sætte nogle øh, sådan lidt mere ord på det, som er lidt mere... Øh... Faglige? Faglige, ja. Det, det, var, det var det ord, jeg lige efter. Mm. Yes. Øhm, og som det sidste, jeg har til det her, så er der den her situation, hvor øh, Snape han kommer ind med elixieren mm. til lupus. Og det er sådan en wolfsbane-elixier. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk, fordi det, jeg har ikke... Ulvebane-elixier. Jamen, det hedder sådan en stormhat. Wolfsbane hedder stormhat på dansk. Nå. Øhm... Men jeg tror også bare, den hedder stormhat-elixieren. Det kan godt tænkes. Nu var det, hvor du lige siger det. Ja, det tror jeg, den ja. det giver ret god mening på engelsk, fordi ja. det er jo så hører sammen med, han er en varefløb, Jo. Men, øhm, men oversat har det ikke helt den samme effekt. Nej. Æh, men han kommer i hvert fald ind med elixiren, og Harry er jo med det samme meget skeptisk. Meget nysgerrig også, hvad mm. det er for en eliksir. Hvad er det for noget? Og han, han anklager jo næsten <laughs> Snape for, at ville lige lupus. Ja. Og lupus han sådan, ja ja, det er fint på dig, og så drikker han den. <laughs> ja. Æhm, og, og det synes jeg også. Harry er godt nok utrolig skeptisk. Ja. Altså, og jeg sad og tænkte, hvad har Snape egentlig gjort, der fortjener den her reaktion? Jeg ved godt, han er ondsindet og ville have forgiftet hvad hedder det, Trevor her for et par kapitler siden. Mm -hmm. Men Med direkte at forgifte en eller anden lærer? Der har ja. aldrig været noget eksempel på, at han har ville skade nogen af eleverne. Altså på den her måde. Der var den der quidditch-situation, hvor han stoppede professor Quirrell for, for, ja. for Harry at falde ned. Og han har reddet ham ret mange gange i efterhånden. Så det er ikke så validt. Altså, han har ikke rigtig nogen sådan øhm, fortilfælde for, at Snape skulle gøre sådan noget her. Så jeg ved ikke, hvorfor han blev ved, men jeg tror, at Snape ville gøre det. Han siger jo til Lupus at uh, Snape har, øh, har kigget på posten som lærer i mod Mørkeskræfter. Ja. Øhm, og derfor skulle Lupus lupus at pinde på den måde, måske. Ja. ja det er for rigt... selv at kunne få den øh, lærerstilling. Det er også lidt naivt at tænke, men altså... Ja, det er i hvert fald sådan... Han har ikke nogen beviser på, at Snape nogensinde har gjort noget sådan decideret dårligt mod nogen. Men hvis man lige tænker rationelt på det, hvis han forgifter en anden lærer, så vil det blive opdaget. Altså sådan, ja. Og Harry er vidne. Det er totalt irrationelt. Ja, ja. Fuldstændig. Og det er også... Altså, kado til Luhus for bare at være sådan... Ja, ja. Ja, ja. I stedet for sådan, Harry, nu skal du lige tage dig sammen. Du må ikke sidde og anklage folk for at vil myrde andre. Det er fuldstændig vanvittigt at sidde og sige. Og han siger det jo faktisk også til Ronham Jone lidt efter. Ja. Sådan, Kom ind med den her pokal og vil myrde ham. i han sådan, vil han myrde ham? Ja. Nej, det gør han ikke. Han myrder kun én person. Og ja. det er et ja, ja. ja, det er rigtigt. Ja, det synes jeg i hvert fald var lidt sjovt. Men ting er jo også med den her elixir, at det er faktisk en del af Lupus' ansættelseskontrakt. Ja, at han det er skal rigtigt. Den, øh, det var en del af af måden, som Dumbledore fik overtalt ham ja, til at komme. Nemlig. Det altså, er en frøndsegod. <laughs> jeg synes faktisk, at, uh, at Snap håndterer det meget fint, fordi vi ved jo godt, at der er nogle tensions mellem de to. Uh, så jeg synes egentlig. Lidt er de jo faktisk meget respektfulde over for hinanden. Ja. Altså, de kan ikke lide hinanden, men de opfører sig pænt. Ja, det præcis. Og Snape, han gør det her for Luhus. Jeg ved ikke, om Dumbledore skulle skille ham ud, eller sådan, det skal du bare gøre. Muligvis. Men jeg synes i hvert fald, at de. De forholder sig ret pænt over for hinanden. Ja. det synes jeg er meget fint. Mm -hmm. Der behøver ikke være så dårlig stemning hele tiden, hvis man kan sige. Men sådan. der er lupus også en helt anden type end for eksempel både James og Sirius. Ja. Lupus er lidt mere, hvad skal man sige, konstruktiv. Og nu skal vi også få tingene til at glide, og vi kan heller ikke gå rundt og have bær på gammel nag i evigheder. Altså sådan, Nej. nu er vi voksne, nu må vi også komme videre. Det det. Altså. Og lupus har jo heller aldrig været den, der var decideret efter Snape. Han har ikke stoppet de andre fra at være efter ham, men han har ikke været den, der førte staven, hvis Ej. man kan sige sådan. På mange måder har jeg faktisk altid tænkt, at ham og Lili var et bedre match. Ja. Sådan personlighedsmæssigt i hvert fald. Luce er i hvert fald mere sådan tilbagelænet, mindre sådan opfarende, ja. hvis man kan sige det sådan. Det gør i hvert fald noget godt lige i den her situation, kan ja. man sige. 100%. Det tror jeg også, Næb respekterer mm. på en eller anden vis. Mm. Skal vi gå videre til fri Jamen, øh, jeg har valgt at kigge lidt på øh, to væsner Meget ulige dig Ja, som bliver nævnt i starten af det her kapitel øh, Og det er fordi, at øh, Lupus han underviser eleven i øh, et væsen, der hedder en rødhue Og i en vennævampe Vennævamp, måske Ja, vennævamp Så det kan jeg skal starte med lige at fortælle lidt om de her rødhuer det skal du bare ja. velkommen til De ligner lidt husalfor øhm, Og man mener faktisk også at de to arter Er relateret til hinanden øh, Det er lillevæsen Som lever på steder hvor der tidligere har været udgydt blod Det fortæller øh, Harry også om her i kapitlet Og så øh, ligger de på lur For at slå forbi passerende ihjel Det er sådan deres livsmål Ja yeah. øh, Og derfor er de meget farlige for moklere Fordi de kan jo ikke beskytte sig mod dem Nej dog er de ikke så farlige for magikere, fordi det er ret nemt at afværre dem. Der er sådan en lille besværlighed man kan lave. Ja. Og de, så... de opholder sig på slagmarker, gør de ikke det? Jo, slagmarker, og Harry nævner også øh, omkring øh, voldgrav, øh, grund om gamle slotte, og altså, sådan generelt sådan, krigssteder. Ja, steder hvor folk er døde, en, ja. en ret forfærdelig død. Helt sikkert. Hvor, altså, ja, hvor der har været blod involveret. Mm -hmm. øhm, og der undrer det mig faktisk også lidt, at de lever omkring Hogwarts. Der er en del af dem i ja. uh, den forbudte skov. Og de lever også i The Forest of Dean. Okay. Altså din skoven som de kommer til at, at tage til i bog 7. Mm -hmm. ja. men, men det kan jo godt tænkes, nu ved vi jo ikke så meget om oprindelsen af Hogwarts, men det kan jo godt tænkes, at der har været nogle krige før, Hogwarts blev grundlagt. Der er nok, altså der har jo været krig mellem mokler og øh, troldmænd øh, ja. sådan op igennem. Men det har det tusindler. op i det godtske højland. Altså er det, jamen der har man selvfølgelig også kæmpet. Men ja, jeg ved ikke. Jeg undrer mig bare lidt over det. Jamen. Og så tænkte jeg, om det var netop var det, er det nogen en, en moklerkrig eller er det mokler versus trollmændkrig eller er det noget mellem troldmænd, der har været der. Altså er det noget? Uh, har Voldemort dræbt nogen, der... Uh, ja, vi ved selvfølgelig, at han har dræbt Hulgen og hula, men altså, det lyder som om det her der skal sådan et slag til en decideret ja. krig. Det var også inde på slottet. Ja, så, så det ville, ville heller ikke være ude i skoven. Mm -hmm. uh, I første bog får eleverne jo videre, at de ikke må gå ud i den forbudte skov. Mm -hmm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om det også er også fordi, de har haft situationer, hvor elever simpelthen er blevet myrdet derude. Det tror jeg er sandsynligt. Altså på den måde, de snakker om det, og de dyr, der lever derude. Uh, altså Æderkommende vil massakrere ja. Sådan her. Altså, der skal ikke, der skal ikke noget til. Nej. Øhm, og der findes sikkert også andre ting derude, som vi ikke støder på i bøgerne, mm. som også er rigtig farlige. Vi hører også på et tidspunkt om nogle ulve, ja. som retter rundt derude. Øhm, så ja, jeg tror helt sikkert godt, at der kunne være elever, der forsvandt en gang med. Nok ikke så ofte, og måske heller ikke inden for de sidste par hundrede år. Nej. Men øh, jeg tror, at det er en mulighed. Men jeg kunne godt forestille mig, at der har været et slag måske. Der havde været udkæmpet slag over det hele selvom man ikke kan se det i dag. Så hvorfor skulle det ikke også være tilfældet omkring Hogwarts? Jamen, det er, det er jo også sådan en borg med... Altså, den er jo beskyttet. Mm. Ellers kunne man jo lige så godt bare have let den være åben. Ja. Hvis man, altså, der, måske, at der endda har været nogen, der har udkæmpet en krig mellem mm. borgen og nogle andre. Jeg ved ikke. Kan jeg vide, om der er flere nu? For nu har der jo været en, en større troldmandskrig i hvert fald. Altså nu tænker jeg, at den Harry og Voldemort kommer i. Ja. Det og, tror jeg godt, der kunne være. Ja, ja. Ting er bare med at være der kadaver, at det er ikke så blodigt. Nej, der er ikke blodet. Nej, det er rigtigt. Så øhm, det skal nok være mere voldsomt end det, mm. tror jeg. Ja. Yeah. Men yeah. det er en interessant tanke. Ja, yeah, og jeg synes også, det er lidt interessant, at de er i den der din skov. Ja. Yeah. Som, øh, som vores trivue kommer til senere. Mm -hmm. Det er der, der, de rejser rundt. Ja, yeah, og det er jo så også, altså der er hele den der, også med søen og mm -hmm. sværet nede i søen og døen. Patroneståen og sådan noget. Ja, ja, der sker mange ting i den skov, Det ja. er ret interessant. Jamen, det er rigtigt nok. Ja. Men har det noget at gøre med mokler? Skal det, skulle det kun være moklerkrige, eller...? Generelt bare steder, der har været blod. Okay, så det, de, de diskriminerer ikke? De, der er ikke nogen diskrimination efter, om det er mokler eller malører, nej. Fuldblodsblod? Nej, blod. bare folk, der er blevet dræbt. Okay. På en manier. Før nok. Jamen, ja. så skulle det potentielt være hvad som helst næsten. Mm. Ja. Men det er ret interessant. Ja. Og så øh, er det andet dyr, eller ikke dyr, det er et væsen. Mm -hmm. Det er altså, Mørkt væsen. Ja, den der vinder vamp som øh, er øh, den hedder en kappa på engelsk. Det er lidt oh, nemmere at sige. det kan jeg godt. Det er sådan en japansk vanddemon. Lige præcis. De har sådan en øh, øh, ja. Ja. De har sådan en skål oven på hovedet, nærmest. Lige præcis, hvor der er vand i. Ja, lige præcis. Hvordan ved vidste du hvad det var? Jeg tror jeg har læst om det engang i et, øh, altså sådan en andet sandblad eller sådan noget. Nå, okay. Ja, men det er også sådan en, en, et, et fænomen, eller hvad man skal sige. Nå, altså, de så tror sjovt. på dem mm. i Ja, men den hedder en kappa. Det er lidt nemmere at sige, så det siger jeg lige, i stedet ja. for den der ven lamp. Jamen, jeg forstår da ikke, hvorfor de ikke bare kaldte den en kappa i den danske årsatser. Nej, det forstår jeg heller ikke. Altså, når det men... er et mytologisk dyr, og ikke noget, hun bare har fundet på. Nej, det er et, man tror på. Sjovt. Ja. Det, det dyr er jo faktisk også med i den nye Fantastic Beasts. Det er den nemlig. Ja, den ser vi lige kort på et tidspunkt. Ja. det øh, er rigtigt. Den er med i, i Crimes of Grindelwald. Mm. Men det er sådan en, som du siger, en japansk vandæmon, som, øh, som ligner lidt en abe med skæl. Yeah. Og så har den den der huleskål. Øh, yeah. med hulning. Vand, hulning. med vand i, ovenpå. Yeah. Som, hvis den øh, bliver tom, så har den ikke så mange kræfter. Ja. Yeah. Ja. Og øh, de lever af menneskeblod. Øh, og så øh, kvæler de de mennesker, som træder ned i deres stamme. Mm -hmm. Man kan pacificere dem, det synes jeg var lidt sjovt, ved at finde en agurk, og skrive sit navn på agurken, eller sådan skravere den ind i, i skallen og så smide den efter okay. kappaen. Ja. Så, så løber den væk. Altså, det, det tør den ikke. Den er okay. bange for agurker. Og så, så, så beskytter man sig mod øh, kappaen på den måde. Gud, bemærket. mærkeligt. Ja, og i, øh, i Japan der kan man faktisk få nogle sushi-ruller, som er opkaldt efter den der kappa, hvor der er agurk i. Ej, hvor det sjovt. Ja. Så, øh, så det var det, øh, jeg havde. Så, yeah. ja så er den med i filmen, så der mm. kan man se den. Ja, mm. yeah. altså nu har jeg overhovedet ikke læst op på den, fordi at, øh, men, men fra hvad jeg kan huske, de har virkelig mange en om karbærer i Japan. Så når, når der så kom en, hvis en person var død i en sø, og var sådan helt oppustet og sådan noget, så, så troede man, det var, fordi karbæren havde fået fat i dem. Ja. Og så havde pustet dem op, eller gjort det eller andet ved dem. Ja. Og der, der var vist også en med grund, måde, man kunne få dem til sådan, at være mindre stærke, det var ved at få dem til at bukke. Ja, lige præcis. Hvad bukker for dem, så ryger vandet ud er ja. deres øh, skål på hovedet. Ja, så mister de deres kræfter. Nej, præcis. Ja. Det er et meget sjovt dyr, ja. sådan generelt. Men ret farligt, øh, Ministeriet for Magi har klassificeret den med, jeg tror det er fire ekstra. Okay, det er sådan lige underdrager og ja. alle de Ja. Så, øh, så den bliver i hvert fald opfattet som redder. ret farlig. Ja. ja, men de findes ikke i, i England, gør de det? Nej, de findes i Japan. Okay. Ja, derfor er det jo også lidt sjovt, hvorfor at, øh, eleverne hører om dem. Ja. Men... Øh, det kan være lus bare har tænkt, det var et interessant dyr. Yeah, Men der er jo ikke været mange uh, sådan interessante mørke dyr, uh, som de ikke møder på Hogwarts. dag ja, det er ja, rigtigt. Lige præcis. Uh, det var nogle sådan. interessante yeah. nogen. Ja, yeah, ja. Yeah. Og så, som du siger, så møder vi jo Grindelowen lidt senere, så den har vi måske en snak om i yeah, uh, 4'eren, yeah. kan man sige. Jamen, uh, så vil jeg tage den, det afsluttende frileg. Og mm. uh, jeg havde overvejet lidt, om der måske var noget med den fede dame, ligesom der var med Catechon. Det er der så ikke. nej. det skulle man tro. <laughs> det skulle man tro. Yeah. Vi ved ikke noget om hende, inden hun døde. Det er fede med det her portræt, der hænger uden for opholdsstuen, og så man skal give et kode til for at komme ind. Og som navnet siger, så er hun en overvægtig kvinde, mm -hmm. som så er portrætteret i en lyserød silkekjole i bøgerne og noget af filmene. Og så er den anden halvdelen af filmen, der har hun sådan en hvid silkekjole på. Sådan et togaagtig. agtigt Nå. Så oh ja, det ja, den skifter mig. faktisk mellem ja. skuespillere og hvordan sådan portrættet ser ud i filmene. Er det forskellige skuespillere? Ja, det er det faktisk ja. også. Jeg tror, det er fra bog tre, at de får en ny skuespiller. Og hende nummer to, hun synger også. Hun gør det til sådan en mere komisk fed dame, hvor den, den første, hun er sådan lidt sur. Mm. Eller gør ikke, hun har ikke rigtig nogen personlighed, Nej, okay. hvis man kan sige sådan. Men, men ting er jo som sagt, at at man skal give hende et, et koderord for at komme ind, og hvis man ikke har det, så kan man ikke komme ind. Mm. Og det er jo det, der sker i det her kapitel, at C.S. Black kender ikke koderordet, så han får ikke lov til at komme ind. Mm. Og vi har også set det mange gange med Neville, der glemmer yeah. koderordet, <laughs> ja. og han blev også skyldig senere, at C.S. Black rent faktisk kommer ind, fordi han laver en liste mm. over kodeord. Det er jo ikke så godt. Øhm, og ellers så er hun jo som sagt en ret humoristisk person, øh, kan godt lide at synge, meget højt. Mm -hmm. og det lyder ikke særlig godt. Så kan hun godt lide mad. Og hun kan godt lide at drikke vin. Og det gør hun med en veninde, hun har fra et andet portræt. Hvor Nå. hun så drikker så fulde omkring jul. Og så kommer de op på et tidspunkt. Og sådan, kan vi komme ind nu? Og så siger hun sådan, jeg har moment, når man må fred. Nå. Det er meget sjovt. <laughs> det kan jeg slet ikke huske. Jamen, jeg tror også, hun laver kode ud om til sådan en abstinence. Mm. Efter hun har haft sådan en ordentlig omgang. Øh, vin. <laughs> Griner. Det glæder mig til Ja, jeg tror, det er sådan i bog 5, eller der drikker de så plakatfulde, de der portrætter. Men som sagt, koder, Så jeg har prøvet at finde ud af, hvad er der så for nogle koder, man skal bruge til forskellige steder på slottet. Og nogle af dem, man bruger til at komme ind på Gryffindor, det er blandt andet Kaput Draconis. Det er i den første bog. Så er der en, der hedder Flipper de Gibbet. Jeg det kunne være en af de der Salakit-kasket, Den tror jeg er med i den danske på et tidspunkt eller sådan en retning mm. og så er der så Mimbulus Mimbultonia som er den eneste Neville kan huske fordi det er en plante <laughs> ja. ja så ved Slytherin der er der jo den der Pure Blood, som vi får høre i bog 2 Hufflepuff det er den melodi man skal nynde efter sådan en eller anden Helga Hufflepuff sang så de har ikke noget koder. Det øhm. den er da ret nem så at øh, komme ind ja. ja de er sådan lidt mere chill tror ja. jeg og ved Ravenclaw der er det sådan en eller anden gode man skal kunne svare på ja øhm. Så man kan jo sådan set bare komme ind, hvis man bare er klog nok. Ja, det er jo så det, er deres fordom måske ja. lidt er mod at de andre elever, at der er ikke nogen, der er klog nok til at være Ravenclaw. Nej, så skal man i hvert fald være i Ravenclaw, ikke? Jo. Øhm, med Dommeldors kontor, der er det jo så navnene på forskellige former for slik. Ja. Både Muggle slik og Magica Slik, blandt andet de her sherbet Lemons. Mm. Øhm, jeg tror også, han har sådan noget, nogle kakelak chokolade eller et eller andet på et tidspunkt. Øh, og så ved Perfekternes badeværelse er der den her Pine Fresh. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Det sådan noget ikke, græn, ja. et eller andet. Det siger Harry i hvert fald i firen da han skal op og bade. Og så er der ved den der enede hæks, som vi kommer til lidt senere, der hedder den discentium. For han skal ned i hendes pukkel, så han kan komme ned under gangen ud til mm. ja Og så ja. er der masser af forskellige sådan, genveje på slottet, hvor du skal spørge om altså, hvor de så beder om et kodeord. Ja. Alle mulige forskellige mærkelige gange, som man kan komme igennem, hvis man bare kender det rigtige ord Spørgsmålet om, om der er nogen, der kender dem alle sammen. Jeg skulle lige sige, hvor, hvor lærer man dem hen? Jeg ved det ikke. Måske man spørger dem. Ja. Yeah. Eller måske man spørger nogle ældre elever, der, der kender det. Ja, yeah, det kan være. Mm. Det kan jo tænkes, at det står på øh, røverkortet. Det gør de jo, det jo med det der, de sender Ja, det kunne godt tænkes. Mm. Så øh, de er måske optegnet et eller andet sted. Hvem ved? Yeah. Men vi ved jo også med portrætterne, at de kan bare finde på at ændre på dem, randomly, hvis de vil. Det gør, så Kategorien jo. Han skifter jo sådan tilfældigt, når han tænker, gået nu, er der er gået 20 minutter, nu skal vi have et nyt kodeord. Men det var det, jeg havde. Ja, spændende. Der var ikke så meget at sige om hende. Nej, faktisk. det var lidt ærgerligt. Jeg kan ret godt lige hende ja. som karakter. Ja, jeg havde også håbet på, at hun havde en eller anden vild historie, ja. øh, men det har hun ikke. Nå, no. ja. men, øh, men spændende det, du havde i hvert fald. <laughs> Olepost. Olepost er næste segment. Jeg er blevet ret vild med Olepost. Jeg synes, det er hyggeligt. Det det Normalt så plejer vi jo at tage lidt lytterspørgsmål ind. Men øh, i dag er det os selv, der har lavet et lytterspørgsmål. <laughs> det var sidste gang. Hvis man har hørt den sidste episode, så ved man godt, hvad det er. Øh, for der kom vi til at snakke om det her med øh, C.S. Black, og hvornår finder de andre dødskadister ud af, at han ikke er på deres side, og finder de ud af det. Og Vi havde mange spørgsmål omkring det her med, ved de, hvor på hvilken side han står? Hmm. Er han på Fyndingsorten eller er han på Voldemors? Det har jeg så undersøgt, faktisk. Fordi jeg tænkte, det var da egentlig ret fedt at vide. Ja. Yeah. Jeg kunne ikke finde noget, som det er har sagt. Nej. Så det, jeg har kunne finde, det var fans. gissninger, gissninger, øh, teorier. Når det er, jeg henviser til fans, så er det inde på en hjemmeside, hvor de laver ret mange sådan, kildehenvisninger til bøgerne. Og, altså, sådan, der bliver argumenteret godt for, hvorfor hmm. man tror, det man tror. Så jeg synes faktisk, det nogle... Det skulle sgu okay. Det er ret validet. Ja, det er det, men det er selvfølgelig ikke det Jackie Rowling. Men... Nej, men man kan sige sådan, at det er jo med rigtig, rigtig mange ting. Hvis vi skal sidde og komme ud over det, som ikke står i bøgerne, så, så det kan det være svært at vide, hvad der er sandhed. Mm. Også fordi nogle gange, det der bliver skrevet ind på Pottermore, altså det er sikkert ikke engang altid Jackie Rowling selv, der skriver de der ting. Ej, men hun er i hvert fald godkendt dem. Hun har godkendt dem, ja, mm. det er rigtigt. Jeg er også meget sådan med, altså det der står i bøgerne, det er sådan, det må være den pure sandhed, og det der mm. kommer ud over det, fortolkninger. Det er fortolkninger, og så er det selvfølgelig også tilføjelser, som, som kan Rowling er i sin fulde ret til at lave, mm. men, øh, men det er også noget af det, vi faktisk skal snakke om. Vi skal have lavet en minisot yeah. på et tidspunkt, så der skal vi jo have den her samtale med hvad man tilføjer over yeah. og hvordan det bliver behandlet yeah. i ja, kanon-tekster. Mm. Helt sikkert. Men øh, tilbage til det her spørgsmål, mm. og øh, der var mange fans, som mener, at øh, de i hvert fald godt ved, at Peter Pettigrew er på deres side, fordi de snakker om ham i fængslet. Mm. De er jo sure over, at Voldemort er væk, øh, og det mener mange af dem er Peter Pettigrews skyld. Okay. Og det siger Sirius faktisk senere i den her bog til Peter Pettigrew, at øh, de snakker om dig, og du... De vil have fat i dig. De vil have fat i dig, og du er i livsfar. Så hvis ikke, at det var mig og lupus, der fik fat i dig, så ville det være nogen andre. Mm. Så det ved de i hvert fald. Okay. Spørgsmålet er, om de ved, at Sirius ikke er. Ja. Yeah. Altså, men øh, så skriver mange flans, at øh, de mener, at dødskadisterne hele tiden har vidst, at Sirius ikke var på deres side. Mm -hmm. øh, men hvorfor skulle de fortælle det til ministeriet? Det, der, det giver jo ikke nogen mening at skulle frikende ham. Nej, det kan de jo bare straffe ham. Præcis. Og jo længere han er i askevand, jo mere svag bliver han, og jo mindre kan han jo gøre modstand, når han kommer ud igen. Han Så der, der er ikke nogen interesse for dem i at skulle fortælle ministeriet for magi, at han faktisk ikke er dødskadist. Nej, nej. Øh, det forklarer sig ikke, hvorfor Snape ikke ved det. Nej. Fordi i den her bog tror Snape jo, at Sirius er lødskadist, eller i hvert fald på Voldemors side. Ikke? Øhm, så hvordan kan det så være? Er det fordi, at han har et gammelt had, så, han, altså, så, så det er faktisk mere det, det handler om? At han simpelthen godt ved, at Sirius er god, men han har det her had, som gør, at han ikke vil, vil acceptere ham og ikke vil hjælpe ham? Mm -hmm. Eller er det, at, øh, at han tror, at Sirius er med Voldemort? Eller hvad, hvad handler det om? Øhm, og så er der en anden fan, der skriver, jamen, de fleste dødskedisker de, kender jo faktisk ikke hinandens identiteter, fordi de har de der masker på. Mm -hmm. Og det var for, at de ikke kunne sladre om hinanden. Ja. Yeah. Øhm, og det hører vi også senere. Iker han vil sladre om nogle af de andre, for at se, om han kan få en mildere straf, men han kan faktisk ikke nævne særlig mange andre. Det er rigtigt. For trods, at han har mødt mange. Og det kunne så forklare, hvorfor, at Snape ikke ved, at det var Peter Pettigrew, som var den, der sladrede om Lillie og James, og ikke Sirius, som gjorde det. Ja yeah. Det kan godt være, at dødsgradisterne inde i fængslet ved, at det er Peter Pettigrew. Men at Snape, tror det, siger mm -hmm. er siger der har Et Spørgsmålet er også, hvor meget kontakt Snape har med andre dødsgradister. Han har jo ikke kontakt med dem længere. Nej, det skulle kun være Lucius. Ja. Altså som den eneste. Ja. Han kunne sådan møde generelt, tror jeg. Ja. Øhm, fordi Lucius han kommer vel en gang imellem på skolen. Men og... de to taler jo ikke åbent om... Nej, at, øh, det gør de nemlig ikke. Altså, det, jeg tror lidt, at de begge to lader som om, at de ikke ved, at den anden er delskadist. Ja, det tror jeg også. Og de er jo begge to blevet frikendt på en eller anden fasong. Ja, jeg ved ikke, hvordan Lucius Malfoy er, men Snape, han er jo... Øh, jeg mener nok, at Lucius Malfoy, han undskylder sig med empirisk mm -hmm. at det er den, der han... Øh... Han har været under. Ja, han har været under. Øh, og det, det er der flere af dem, der gør. Jamen, det, det er fair nok. Jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at han har kontakt med nogen før Voldemort sådan kommer tilbage for alvor. Ej, jeg tror, sådan holder, han holder sig også lidt i baggrunden. Ja. Han tager i hvert fald ikke ind og besøger Bellatrix for eksempel. Det, Nej. det tror jeg simpelthen ikke. Fordi selv han jo afsløre sig selv. Lige præcis. Men hvad er også lidt sjovt, hvis han tror, at uh, Sirius decideret er dødsgardist. Altså øhm, Snape. Ja, og ja. Snape tror det. Så er de jo teknisk set på samme side. Altså i gode søgne. Ja, jo. Så det er også derfor, det er mærkeligt, at han vil være så opsat på, at for ham likvideret. men ender yeah. det sådan vil være for show? Han hedder ham jo også. Det er jo også et faktum. Yeah. Men, men det er sådan en mærkelig rolle. Han skal sådan lige finde ud af, hvordan han agerer i det her. Yeah. Altså, det er virkelig en, en sjov størrelse, fordi skal han spille dødsgradist og, og, og støtte Sirius? Eller mm. skal han få myrdet ham og så samtidig sådan lidt altså vise, jeg er faktisk på de gode side? Ja. Yeah. Fordi hvis, hvis Voldemort Ræk faktisk troede, at Sirius var dødskartis, så ville han jo godt vide, han ikke er. Så ville han jo nok blive sur, hvis Sirius blev mødt. Ja, men så kunne Asnæt. Snape jo undskylde sig med at sige, at han troede, at Sirius var på de gode side. Det er rigtigt. Altså han kan jo undskylde sig over for alle parter ved at sige, at jeg troede, at Sirius var på den eller den side. Ja, det er rigtigt. Men minder selvfølgelig, at han blev stillet op foran dem alle sammen på samme tid. Korrekt. Så ville det være problematisk. Eller skulle tage V.A. Ja, serum. Ja, det er i præcis. Det, det Lige finde ud af for ham. Altså det der ja, fordi der er rimelig stor enighed om, inden for det her fan-univers, at dødskadisterne sådan, som gruppe, dem i hvert fald dem, der sidder i skaban, mm -hmm. godt ved, at Sirius er uskyldig, ja. eller er på phoenix side. Mm -hmm. øhm, men der er lidt øh, usikkerhed omkring, hvad, men hvad med Snape? Øh, ja. Har han den samme information? Ja. Han, han er jo heller ikke jeg, en... Nej, men under den første krig går han jo heller ikke med dødskadisterne. Han, han har selv en samtale med Voldemort. Han er jo ikke en del af dødskadisterne nej, som ikke, gruppe. ikke på den måde, Så fanden. derfor ved han måske heller ikke de samme ting, som de andre gør. Nej, det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg. Ja, altså jeg, jeg tror mest på, at Snape tror, at Sirius er dødskadist. Ja. Det tror jeg også. Og så med den added bonus, at han har været mega nede over for Snape, så derfor glæder han sig lidt til at møde skyldet Og ham skylde i et lille ja. ja. derfor vil død. Ja, så win-win. Men, øhm, men vores, spørgsmål, vores eget lyderspørgsmål gik jo også meget på, hvad med altså sådan, de andre dødske, de ja. inde i fængslet, ved de godt. Ja. Og det, det, det er der, der ret de. store indikationer på, at de godt ved, at det var Peter Pettigrew og ikke Snape. Ja. Så, så. så det har Voldemort sagt til nogle af dem i hvert fald. Mm. That makes sense. Så, så fik vi klaret det. <laughs> så, så næste uge, så tager vi selvfølgelig nogle af jeres igen. Der vil jeg komme kommet lidt ind, så det er meget godt. Ja, yeah, så so vi er ved at være vejs ende. Mm. Måske det er på tide at gøre lidt reklame. Yeah. Fordi øh, her den 15. december, mener jeg er, det er, mm. skal vi have et live show nede på Dokken. I Aarhus. I Aarhus, hvor vi... Øh, laver, som en minishow, ligesom vi plejer at lave et live show. Øhm, vi har ikke besluttet os for endnu hvilket emne vi skal snakke om, men vi er som altid åbne for øh, forslag inde mm -hmm. på vores øh, Facebook side. Og så har vi faktisk også et live show i januar. Ja, yeah, det er faktisk ikke et live show. Nej, det er rigtigt. Det er en workshop, så det er noget helt andet. <laughs> <laughs> det er øh, for jer, der går med overvejelser om at starte jeres egen podcast. Eller bare interesseret i at høre, hvordan vi laver vores. Ja, det kan man også. Altså, hvis man er super interesseret i, hvad der foregår bag ved mikrofonerne, så, mm. øh, så går vi i dybden med det der og fortæller sådan ret detaljeret og giver feedback til, til nye Ja idéer, hvis man hvis, har nogen. Hvis man er interesseret, så kan vi i hvert fald godt øh, støtte lidt. Det går meget på sådan noget med, hvordan, hvordan kommer man i gang og hvad for noget udstyr bruger vi og, mm. og øh, hvordan man tænker i... Øh, Altså sådan en podcast, idéer og målgrupper og alle mulige forskellige ja. ting. Og også noget som feedback, hvordan man forholder sig til det, og hvordan vi har forholdt os til den feedback, mm. vi får. Så det kan både bruges til folk, der gerne vil lave en podcast, men også lige så meget for dem, der gerne vil høre, hvordan vi egentlig mm. laver det her. Ja. som man kan sige sådan. Ja. Behind the scenes. Lige præcis. Og det er sidste januar. Lige og præcis. Og det kan man også finde ind på Dockens hjemmeside. Jamen, man skal bare mm -hmm. søge Harry Podcast. Jeg ja. tror måske bare, at hvis man søger Harry, så kommer vi op. Ja, så kommer vi op. Øhm, ja, men det der i december, det er snart udsolgt. Der er ti ja, billetter til det jeg tjekkede mm -hmm. i dag. Ja, så ja. man skal til at råbe benegne, hvis man vil have en af dem. Mm -hmm. øhm, men øh, vi kan også godt løfte slået lidt for, at vi i løbet af foråret kommer lidt omkring i Danmark. Det kan vi. Mm -hmm. Jeg tror faktisk, vi har næsten et live show om måneden. Ja, vi har i januar, februar, marts, maj... Videre. Yes. Mm. Så vi kommer vidt omkring øh, to gange... Vi nu, kommer til Aalborg, Frederikshavn og Frederikshavn. Ja, ja. Det Og datoren øh, skal vi nok lægge ud, snart muligt. Så, øh, men det, jeg tror, det var det for denne gang. Ja. Så lad os øh, føre dagens citat. Det har du. Just, præcis. Øh, det er jo oplagt, at... Øh, altså i hvert fald i de her kapitler, hvor der sker så meget, at tage noget, der fører lidt videre... Mm. Og jeg synes især det sidste. Øh... Hun er jo generelt god til at lave sådan nogle teasers, J.K. Rowling, i slutningen af kapitlerne. Lige præcis. Og det er jo sjovt det her med, den fede dames flugt er titlen på hele kapitlet, og det er det, der sker på de sidste tre sider. Ja. Eller sådan noget. Mm, yeah. Det er jo ikke det, det handler om overhovedet. Men øh, ikke desto mindre, så vil jeg gerne øh, quote Peeves lidt. Og det er Dumbledore og Peeves, der har en samtale om den fede dame. Hun skammer sig deres skolehøjhed. Vil ikke ses. Hun er også i en slem forfatning. Jeg så hende styrte gennem landskabet oppe på fjerde sal. Hun holdt sig bag træerne, og hun græd noget så frygteligt, sagde han lystigt. Stakkel, tilføjede han med en meget lidt overbevisende stemme. Fortalte hun, hvem der havde gjort det? spurgte Dommeldorstilfærdigt. Ja, deres overprofessorat, sagde Piffs og lignede en, der var ved at med en håndgranat. Han blev rasende, da hun ikke ville lukke ham ind. Forstås. Piffs slog en kolbøtte og grinede ned til Dommeldorst mellem sine egne ben. Et uhyrligt temperament, han har. Hamsius blæk. Hmm.